Dictat número 1, primer trimestre. Era una tardor molt agradable. Punt i seguit. Era una tardor molt agradable. Punt i seguit. Les mores eren madures. Coma. Les mores eren madures. Coma. Igual que les nous, coma. Igual que les nous, coma. I els ratolins del clos dels esbarzers i els ratolins del clos dels esbarzers anaven molt atrafegats. Punt i seguit. havan molt atrafegats. Punt i seguit. Cada matí sortien als camps. Cada matí sortien als camps per tal de recollir llavors. Per tal de recollir llavors, coma baies i arrels coma. Llavvors coma baies i arrels, coma. que portaven el casal, que portaven al casal i emmagatzemaven i emmagatzemaven acuradament, per a l'hivern, acuradament, per a l'hivern, que s'apropava, punt i seguit. Per a l'hivern que s'apropava, punt i seguit. Feia calor dins el casal, coma. Feia calor dins el casal, coma. Que era coma, que era coma, a més a més, coma, a més a més, coma, impregnat d'un deliciós, impregnat d'un deliciós, olor, deliciós olor de malmelada de malmelada de morees i pa calent. Punt final. De morees i pa calent. Punt final.